Seilaitez, Uda Herdiarte, ez duela iduzki plantakorik egin eta matchlandareak ez direla behar bezala skartu, errandauko Jamari Kruzpeirek baiuriko mazti zainak. Eta jonden asteko bero jaundiek ere, ez dutela sobera honik ekarri ezetasun jaundia zelako. Jamari Kruzpeirek. gaitzaren aldetik, orai hasikira ikusten püskatipitze bat, baina behinean in berrant izo joitzen, ikusirik gaitza eta gai uh, mitjoolatzen ditugu gero ez lehengo lehen betzen azka gaininiz mitjoolatzen ditugu hala gaitzak bere bidea egin du haintzina eta zaxtu da ere molkuetan berant, berantean eta biztan da hori gehi hori gehi hori hala eP bilduz bezaraikusten dugu ejekoolta etxipittzen nahi dela eta, ala, untzea ere, biziki emeki. Maatzek beranta hartu dutela, eta pentsatzeko da, maatz biltzia ere, usaian baino berantago egin endela aurten. Jaz, goizik ginen, e, buruila ondajean sartuziren, e, janezakeia hilabete bat beranta ukanen dugula, eta konparatu, urgiain erdia gutienez hasi duko, Eta biztanda garantitxoadiela asken uh, mementuak, mementoak bodakikugu ezugula egzekuperatuko ukan dugun uh, lehen sei